Les négocièrent en théorie sur qui ne pançuit di garai et cantonnal mendou berian carta ondoko egunetan aurkeztua izanen da. Et à jour la base département de boulot que chez et son somme et manditou, qualiratiéri, amicoucé, Xeaskaren bulegoak eta Xalbador kolegua biltzen dituen egoitza berria estrenatu da, hautexi ainitz etorriak, denen ahotan mezu bakara lege berri bat behar dela, ikastolak diru publikoz laguntzia onartuko duena. Gogo eta eta gozamen, eguna azediende gutiago bainan ainitz aratxez, bilan baikure egiten daukute, Lugamaren antolatzeilek iragan hastundarraza. Eta jendarte eta hizkuntza gutxituen filma festivala ere joan da endaian mila ikusletiko gora salistatuen izenak hartuko ditugu berisaila ubururatzean. Aroaz pundu batzulekin jone. Eta mementoan amairoa malau gradotan hemen doniane garrazin eta temperatura estia ipatzen dute istantian eguzkian nagusituko baita eta zazpi graduetara telduko gira. Departamenduko prefetak kantonamendu berrien karta presentatu behar adu ondoko egunetan berri guti emanik izan badere orai arte. Aleik ere, azken egunetan ikusi da Departamendu unen itxura beria ogoita zazpi kantonamendu ekin eta horra da Euskal Herriko ere mua ere estela e respetatua izanen. Maite lopai. Bi mila jamabustian, berrogeita jamalau kantonamentietaik jogeita zazpieta jatsiko gia, hogei eta hogeita bozmila bisizaletako emiekin. Beritasuna izanenda e, paritatian jonasiko diela kantona mentu hoike, gizon eta emaste batekin. Barne ministeritzak du jamaiten sedia, lekyuko haute txien ohari gabe, salbü kunxele genealeko lehendaka jaina. Kantona mentu berien itxue bat plasaratu da iganegunetan, eta hor agertzen da, uskal eriko mygak ez tiela ez Hachare batetan basen ustekeia Shibiua lotuiki sanen zela biarnoi Bena ezta ez hala izanen Shibiua donibane garasi eta Baigorei lotuiki sanenda Hau bai estatu deiku George Labaze Kunxere generaleko lehen da « C'est la montagne basque. Ça me choque pas du tout euh, qui est cette entité. Euh, C'est une entité qui couvre, disons, le pays basque intérieur, euh, euh, où il y a une continuité territoriale, où il y a la population qui est qui est requise, où sera élu ensuite un binôme homme-femme. » varne ministericen galtuo i sandela hoy mais là il y a une position claire du ministère de l'intérieur sur les choix du ministre et du ministère de l'intérieur au fait que il y a bien une circonscription législative Basco Bernaise. Iholdiko kantonomia Amikuseko kantonomia fortan xartzen balin bada e, hortaz, la basek erandeiku agian hoi araikustaren Eta batira plataformaren itsenian Jean-Pierre Illier aloseko ausapesa posika da kontente civiluaren salt atik estelako nazional Amikusen biernori dugu ondoko berri xeiliana. Bestalde gaur bere erabakia emanen du Estrasburguko giza eskubidean ausitegin agusiak Parrot doktrina famatu hortaz Ines del Rio presoaren abokatek, Europara jozuten Espainiaren kontra eta Europak arrazoin eman abokateri Gaurko deliberoa da, Espainiak dei egintzuela erabakiorren kontra Goizontainak inenda zer erabakitzen duten dei hortaz Espainiako gobernuak deliberatu zuen dola somaiturte, gaztigu luziak zituzten etako presoa Ezintzirela kamporatatera Ogoita amarrurte bete artio Eta ezintzitzaiela Gaztigu laburtuak remizde pen Delakoak aplikatu Eta beraz bat batian Eien kondena luzatu zen Untzaraz Europako ausitegiak Doktrina horren kontra eginendu Eta ala balima da Inez del Rio eh, libratua izan beharko da Eta ondotik beste Berroita amarr preso inguru ere Erramezala erabakia Goizuntan dugu. Prefetak, diru publikoak finanziatu edo ordaindu ikastola proiektu guztiak hauzitaratere eman dituela adirazion notik Seaskaren bulegoak eta Salvador Kolegioa biltzen dituzten egoitza berrien estrenaldiak zentzu berezia hartu zuen joan den astundarian, ordezkari instituzionala andana joan zen argazkean agerzerat, bainan irudiaz gain, itzak ere izantzituzten denen ahotan, mesu bakarra agertu zen, ikastolentzate lege bat beharrezkoa dela tokiko autetxiak eta bereziki parlamentariak paritzeko gobernuarekin lanian ari dira eraginik bohote duen gallatu ginen Paskal Hindo, sehaskako presidentari uh, Maluruski ez du eragin undirik, mainan antzertarako baita uh, jende bat blokatzen ari dena eta hau daitzen da barne ministroa. Berak ditu gaur egun blokatzen egiten algo genituzken gauza usiak eta hori jendeak diak inberdu eta errenen dut argiki, la Uh, Friderik Espainak, uh, Coletka de Biel, Bereziki Silvianalo, haste untan berean itzegin baitu, Horreli Filipetiren uh, bulegoan, eta baitakigu, nola atera baita, uh, zer erranduen ere atera ada, uh, oficial, paper ofizial batean. Eta bai atera dituzte edo lege proiektu, edo programak, edo nik dakita zer, uh, atera bide hasteko, gure arazoari buruz uh, zerbaiten atatzeko. Erran baita egun dugun arazo bakarra, erganazak gero ari begira da, inbertsuen eh, arazo lahi hori. Eraman dituzte, padixerat. Eta blokatu duen bakarra Manuel Valtz, edo Manuel Valtzen txerbitzoak dira. Behas, hor da, gaur egun uh, blokaja. Hori, be, xalta arazi beharko dugu, eta nik eskusten dut uh, badira, badira bibide, lehena da, biztandena, diputatuak eta senatariek eraman duten lana, bainan. Uste dut, ez dutela lohtuko, ez bari magira mobilizatzen. Eta, entzuzen, bi mobilizapenerat dei egiten du Sehaskai Kastolen Federazioniak ondoko asteetan, azarroren ogoita amagian batera platafomaren manifestaldira joaiteko deia luzatu dute, eta abenduaren ogoita zorzian mobilizapen berizia eginen dute bai Jende ainitzen nintzen eta giro zinezkozuan bururatu da aurtengo lgama salloina barhar da, beste bururatzen ari zelarik mintzatu izan dira antolatzailekin magiz kassonok egin dauko aurtengo ljamaren bilan bat. Hagu uh, poigira, eh, uh, uste dut Lujaama ere jakstattsua izan dela. Egunnintzeak batzutan uh, kalmeago izan da, aro debeitzen eta biziki bero, hala ere aratzetan annintzen itz jende, Uh, Baan hortaika uh, parte kalitatearen aldetik uh, pentsatzen dut uh, biziki uh, edera izan dela edize hau, zenta nik hasteko placega handi batekin aurkenztu dut aurtengo gaia, Lugaren gai hori, e, neustez, zinez, hoi nahizkoa da. Hortan da, nun gakoa, laborantza iranko eta errikoa geroaren gakoa hortan da. Lugaren zaintzen badugu, ondotik, laborantza iranko jaren, jaren badugu, eh, ondotik, ebe, laborantza iranko jare, garatzena halko da. Mm -hmm. Eta, bon, zerbait gelditzen balin bada, buruxukoan hemen diren bazkaltiren buruan, ebe, ara, posigira... Eta bestalde nazioarteko pilota federerakuntza buruz kanbiatuko da heldu den urttian. Dominik Butinok, jakinrazi duenez presgoa utziko du eta Xavier Kazobonek ofizialki euskalgatietan deklaratu du altzo aurkeztuko zeak Xavier Kazobon sortzezenargiistarak, Mexiko eta Frantziako nazionaliitatiak baditu, unek Mexiko selekzioan ardura desberdinako kan ditu, autozkundeak heldu den urttian bil.000 Mexikon iraganen diren munduko xapelketekin batean eginen dira, mementoko auta gaiba karebat presiden gorako egamezala, Xavier Kazobon. Igor Lortza nausitu da Legazpin jokatu den bertxu xapelketa nausiko bosgerren kamporaketan, lehen aterada seion eta irelogoita emeitzi pundurekin, bigerren bainat liza so seion eta eta Igor Lortza durango arra zuzenki da, finala erdi edo finala horreko enzat, azarroren amagian hariko da, tolosan unai iturriaga eta ora erabakitzekoak diren, beste lau bertxularieken, zazpion bertxuzalek bete dute Legazpiko urbeltze pilota lekua eta seigarren eta azken kamporak eta elduden astundarian jokatuko da oionen urriaren oita seian behaz, atxaldeko bostak eta erditan, eta untan uh, partertuko dute ipergaldeko bi ordezkariak Eneritz Zabaleta, Baionakoak eta Madi Sarasua, Itxasuarrak Auekin Matean, Itxaun Lekue, Iratxe Ibarra, Manesagire eta Miren Amuriza Sartelenukaiteko Sartzeak, Bertsu Saren akuntzu EU atarian edo webbulean aurkituko dituzie. Eta kultura jendarte eta izkuntza gutxituen inguruko filmen festivala, laburmetreien lehiak eta endaia film festival larumartian burratu zen, mila ikusletik gora bildu zirelarrik festivalian larumartian emantzituzten sariak, maia amuruaga. Bairru egunez mundu hainbat herrietatik eta inguru hotatik aukeratu dituzten berrogeita hamar laburrik ikusiahal izan dira. Eta horietatik hamabost nazioarteko laburmetai onenaren sierako leian ziren eta mabi Euskadiak Itnia saierako aukeratuak izan ziren palmaresa eman zuten beraz larun batean eta nazioarteko saierako ba, laburmerai onenaren saria azkenean laderniazkagaban fueet man zuen lanarentzat izan da. Euskadiak Itnia zaari da aukienez Oiiartzuen geratu zen saria elkartea labur metraiarentzat da izutzen eta baita ere publikoaren saria banatu eta esango du goikusleen artean gehien maitatuak izandiren filmak bi izan direla Naziarteko sailean Minilan ba eta Euskadiaketania sailan berriz Let d'Algerie dokumentala Eta ez dezagunan, Euskaraz bizi nahi dut kontxeioak aurrera eramaten duen lehiaketaren orkestera ere etorriak zirela, eta saria ere eman zutela juntzean. Fagete xaria azkenean, Mikel arraizen zat izan zelarik.